Я здвигнула плечима і, забравши білет від неї, прочитала так само вголос. Софія Дорошенко. Як вона, і як вона оглянула чистий бюлет на всі сторони. «Як була убрана?» – питала Гануся. «Красно?» – стара здвигнула плечима. «Або, я знаю, не вважала. Відай, якось чорно, відай, не дуже красно. Голову мало обвиту поверх шапочки шовковою шаллю, такою як... «Панунця беруть до театру, лише що чорним, але, впрочем, не так, як ви, панунці мої». І з тим погладила люб'язним, боготворячим якимсь рухом по рукаві Ганнусю, що мала на собі пригарний темносиній костюм, обшитий правдивими кримськими баранками, і таку саму шапочку, і на рукавок. «На, маєш? Не казала я? – обізвалася Ганусю до мене. – Що то якась швачка?» «Як виглядала з лиця?» – питала я, відчуваючи потребу боронитися. «Або я знаю. Якось так собі. Негарна, лице змарніле, зі смутними очима. Чуєш?» І посіпала мене за рукав. Це певна якась швачка, що терпить вічно на біль зубів і обвиває голову шаллю. Що вона казала, Катерино?» «Та що мала казати?» «Не казала нічого», – відповіла стара. «Питалася, чи тут кімнати до спільного мешкання, чи можна би їх оглянути?» «А ви, Катерино?» «Я казала, що можна, і показала кімнати. А вона?» «Оглядала кімнати, роздумувала щось і спитала, чи мешкання тепле, бо вона має фортеп'ян, і грає, і не зносить студені». Так. «Та кликнула Гануся. Вона має фортеп'ян і не зносить студені. Говернантка якась. Гадає, що я прийму її з фортеп'яном? Так і зараз. А як же? Тут я буду малювати, буду потопати у своїй праці і замість, щоб мене обдавала свята тиша, буду примушена слухати дурних вправ і гам. Ні». «Дякую, красно, за таку гармонію. Може, будеш ласкаво зрозуміти, що серіч неможлива входити з двома об'єктами в спілку. Це, певно, якась учителька, що мозолиться цілу днину з дітьми, а вечором гримає по фортеп'яні, щоб оживити свої отупілі нерви. Тепер я вже знаю. Шаль, поверх шапки, змарніле лице зі смутними очима, чорно убрана. О, ми знаємо цей тип». І, сказавши все, отворила широкі двері від кімнати і поплила гордо в своїм ніби гніві до хати. Я осталася ще на хвильку в кухні біля старої, задивившись без думки на білет. За хвильку появилася знову артистка. «Чого стоїш тут?» – спитала. «Що хочеш іще довідатися?» «Та нічого», – відповіла я. «Мені стало маркотно, я хотіла спротивитися їй». Перший раз у житті спротивитися цілком поважно, а тут я не могла. Хто це був? Якого роду людина? Причина, що вона грала, не промовляла за неї. Хто знає, як грала, скільки грала. А тут справді Гануся потребувала спокою, я потребувала спокою. Що тут робити? І що ще казала, звернулася до старої. Казала, що прийде за два дні і поговорить із паннами. А більше нічого. Ні. А, ага, казала ще, тут красно, промовляє до душі. Ганусю отворила широко очі. Промовляє до душі, повторила. Диви, диви, артистична атмосфера зворушила її. Але вона, як вона була обрана, Касунечко, як, усміхнулася свавільно. Або я знаю, як. Відповіла стара нетерполиво. От виділа, що якось чорно, що один гудзик її пальта баламкав уже на нитці, І що рукавички на пальцях були порозпорювані чи подерті. А впрочем, що я маю кожного оглядати? Жінко, звернулася Ганнуся вже поважно до мене. Я не приймаю її до спілки. Все моє останнє слово. І обернувшись, пішла до хати. Я сховала білет і пішла за нею. Проте… Не говорили ми більше. По обіді закинула Гануся лижви на плечі і поїхала на совганку. А я пішла на годину конверзації англійської мови. В одної старшої англічанки, що вчила по-англійськи, сходилося два рази в тиждень більше дівчат і молодих людей і говорили по-англійськи. Це були для мене найкращі години в моїм житті. Тут прийшло мені на думку спитатися, чи хто не знає Софію Дорошенко. Знало її. Одна молода німочка і один студент знали її. Німочка запевняла мене, що Софія це дама дуже порядна і гарна. А студент сказав, що вона грає пригарно і лагодиться до консерваторії. Звідки вона? Не знали. Очевидно не тутешня, але з її уложення говорила інтелігенція, і давала свідоцтво, що вона не пересічна людина. Але ж ви її не бачили? питала мене німочка, «Вона сидить же кожного разу під час викладів науки гармонії саме в другім ряді, перед вами». «Ні, я її не бачила».